Continueu a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i avui 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus i durant tot aquest cap de setmana don s'han fet diverses activitats en línia per doncs, adaptar-se a aquesta situació del, del coronavirus. Nosaltres us vam penjar la notícia aquest passat divendres i a continuació volem comentar doncs, amb l'Àngela Martí, documentalista del Museu del Suro, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Àngela. Bon dia, bon dia. Doncs, com dèiem i com vau fer saber, doncs, aquest any el Dia Internacional dels Museus s'ha doncs, hagut d'adaptar eh, a la situació actual i heu fet doncs, diverses actuacions, activitats, totes adaptades perquè es puguin fer o puguin seguir a través de les xarxes socials, oi? Sí, sí, sí. Igual que tot aquest temps de confinament hem proposat activitats a les xarxes i bueno, que, que el Dia Internacional d'aquest any és general, que tothom ha fet moltes activitats, però virtualment. Uh -huh. Del 16 al 18 de maig és quan s'estan fent aquestes activitats. Què, què heu fet i què queda pendent per fer? A veure, el que proposem eh, és primer una petita mostra de l'exposició que canviem cada any eh, pel Dia Internacional dels Museus, que és l'exposició que tenim a l'entrada. Uh, l abans teníem, estava dedicada als, als incendis a les fàbriques, això hem tret i ara tenim una exposició sobre la fabricació d'especialitats en suro d'una empresa de llagostera que feia productes de corxo la mirada i n'hem dit fabricant caixes i caixetes fins l'infinit perquè és una empresa que es dedicava a fabricar caixes de suro principalment especialment les del Lico Cardinal Mendoza, uh -huh. que tothom els haurà de conèixer. Doncs aquesta fàbrica va fer multitud d'objectes diferents en suro i hem fet una petita mostra que tindrem durant un any a l'entrada al museu. Uh -huh. I això hem fet un petit vídeo que ja hem presentat a les xarxes. I després ens hem apuntat amb el, amb, amb el que es proposava l'Hirsen en general per tots els museus, que és oferir unes visites virtuals perquè es puguin veure, unes petites gravacions... Una, eh, amb una hem ensenyat com cinc objectes representatius del que és el museu, dels diferents aspectes del museu, i l'altra hem fet una mini visita virtual eh, pel recorregut de la planta baixa. Això mm. també es pot veure a les xarxes. I també hem proposat un challenge que és, hem posat dues fotografies perquè la gent eh, es reprodueixi de casa seva a veure si i si la gent es disfressa i participa amb les imatges que hem proposat mm -hmm. Aquestes són les propostes que heu, que heu fet des del Museu del Suro uh, la gent encara hi pot participar i pot doncs, fer, fer el seguiment a través de les xarxes socials i de la, de la web del Museu del Suro quin és el, el balanç que, que, que en feu de moment uh, encara doncs, uh, en, en plena celebració del Dia Internacional dels Museus Sí Sí, sí, sí Uh, estem eh, doncs amb les xarxes també tot a tota marxa uh, una cosa que normalment fem també pel Dia Internacional dels Museus és la nit dels museus que aquesta no es farà virtualment sinó que s'ha traslladat s'ha posposat fins al 14 de novembre uh -huh. nosaltres teníem previst un, un concert uh, de a la banda Blanquita Sordito uh, un concert que deia el trobador de Tulsa o el que JJ aquell i això ho hem passat el dia 14 de novembre, que esperem que, amb unes mínimes condicions i tots preparats, puguem gaudir d'aquest concepte. Mm -hmm. Ho comentàvem setmanes enrere, no? com havíeu degut d'adaptar doncs, les activitats, o més que les activitats, perquè moltes d'aquestes van quedar eh, eh, sospeses o posposades, doncs, com heu hagut de, de, de reinventar-vos per intentar doncs, estar continuar a prop no? de, de, dels que són usuaris del sí, museu. Que... Primer, fer feina interna a la que tenim sempre, això no hem deixat de fer-ho mm. i després de eh, proposar diferents activitats que es poguessin seguir per les xarxes. De totes maneres ara ja estem preparant per obrir, perquè ja des de la, la fase u ja podem obrir el museu i estem preparant tots els medis de seguretat necessaris perquè tothom que pugui venir estigui segur i serà en breu, encara no sabem en el dia directament, però en breu, la gent podrà venir al museu una altra vegada. Jo mm -hmm. volia preguntar perquè des d'avui doncs, eh, Palafrugell ja està també en fase 1 i per tant eh, els equipaments culturals poden tornar a obrir les seves portes esteu treballant, eh? ens comentes que encara no, no, no tenim una data exacta però que esteu treballant sobretot perquè quan es faci la reobertura hi hagi totes les garanties no? per, per a tothom que les garanties dels treballadors i de la gent que vingui eh, podem obrir un 30% de l'afonament uh -huh. o sigui que ho adaptarem tot perquè la gent pugui venir amb les mesures de seguretat necessàries eh, no es podrà tocar però sí que es podrà gaudir de tot el que tenim a dintre de les doncs avui ens volem posar en contacte amb el Museu del Suro per doncs, comentar aquest Dia Internacional dels Museus, un Dia Internacional dels Museus doncs, diferent, eh, que s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació actual causada per la Covid-19. Eh, una situació diferent, Àngela, eh, no, no et faré dir si és millor o pitjor, però us heu sabut adaptar? Com, com, ho, com, com creus que, que s'ha acabat fent sobretot aquest Dia Internacional dels Museus i també aquestes setmanes que, que, que portem eh, amb aquesta feina doncs, més telemàtica, podríem dir? Sí, bueno, nosaltres hem intentat eh, treballar al màxim de bé possible hi ha gent que està teletreballant Tots al principi vam estar teletreballant uns, uns dies, ara alguns estem aquí uns estan a casa mm -hmm. eh, i treballant, I, més que res això intentar eh, oferir activitats, curiositats i notícies perquè la gent pugui seguir mantenint el contacte amb nosaltres i amb nosaltres amb la gent ha funcionat relativament bé estem contents de, del seguiment que hem tingut i tinguem, contents de, també de les activitats que hem proposat ens hem hagut de reinventar una mica mm -hmm. i al final ha sigut positiu I ara em van a tornar Uri, perquè també el museu és el contacte amb la gent que ve i amb observació directa de les coses, i això és el que esperem que podran fer tots aviat. Doncs eh, nosaltres també ho esperem, seguirem doncs, eh, conversant amb vosaltres per ja quan eh, tingueu aquesta data exacta de, de reobertura amb aquestes restriccions que comentàvem, el 30% de la capacitat i també doncs, eh, sense... Les típiques activitats que també organitzeu, perquè de moment no, no se'n podran fer, activitats en paral·lel. No, no. Això ens hem d'esperar una mica més, sí. Doncs, eh, ens haurem d'esperar. Tot i això, doncs, nosaltres us ho anirem informant i anirem, doncs, actualitzant la situació amb el personal de, del Museu del, del Suru de, de Palafrugell. Àngela, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres.